Jag har fått en hälsborre Har du haft den någon gång? Nej, tack och lov Det låter ingen skör Och då? det du? du? Nej, men det, alltså, det gör ju ont Precis under här När man går Och då, är, då Aha, har man Allt varit... där, ja har okay. har väl gått för mycket Eller ja, Som du går på morgonen Ja, men det har ju funkat Så alltså, det har jag gjort i flera år Men det slår mig Nu har jag har haft sådana här Vanliga sneaker Vad heter det? Aha. Converse Aha. Tunna Och jag kände idag Att nämna det här eh... det Ska ha sådana här fot, fot riktigt. Ja, eller åtminstone den här puma som jag har Mm. Och så kommer jag pux. Vad alltså, ja, Och så kommer jag på att jag har haft hälsbågen en gång förut. I höger, nu är det vänster. Jag hade det i höger förut. Mm. Och det var ju när jag det var ju nyss har flyttat till. Eller Vi bor nu 2006 i januari. Då drog jag igång projekt. Att jag sprang. Det var bara så tre, fyra meter runda. Varje dag. Varje dag? Ja, jag, ja alltså. Januari-februari. Ja. 61 dagar på raken. Och <laughs> för fick jag spruta. Här jag haft. Vad är det då? lät i här sena nål information någonting. Ja, har brutit den där. Typ, jag gick inte så långt Det är min mardröm Men att alltså... Bry, bryta här sen. Vad <laughs> ja, fan. Det måste till när den med bryts liksom. <laughs> Men Man rullar upp i vånan. Vad heter att knära till? Nej, men det var så här. Man hörde så här. det var en information, någonting sånt där rör jag också. Men det måste jag ha som att snart går det av. Ja, det var ju tänkt. Men det var ju bara 17-18 år så ja ja Bra läggkött. Nej, men det gick ju snabbare. Nu är vi väl då nere Men inte därför vi är här. Nej. Utan idag tänkte vi faktiskt. Vi hade ju inget. Ämne ur, ur burken, utan i, idag kör vi ett, ett passande ämne just för väderleken, väderleken och eh, årstiden. Vinterpop, helt enkelt. Sommarhits eller sommarplågor. Mm. Eh, ha, eh, har du listat upp en, en, en, en sämre lista och ja, en på... bättre? Ja. ja. Jag gjorde det och så kom jag på svarta hippor så att jag hade på, på min på lista <göch> på min lista så hade jag eh, 12. Ja. Och så hade jag fem på den här sämre. Ja. Men jag upptäckte att... att och nu, nu, det, men jag är så jättegenomtänkt men jag upptäckte att nej men varför ligger den här låten så här högt på den här listan? Den kan lika gärna ligga i topp på bu-listan. Ja. Intressant, vad är det du? Vilken vi du börja Ska vi börja med Bulistan kanske, eller? Okej okay. Skä Skämt om Ja, det kan jo, ja, det, kan ju, det kan ju vara ja. Men sen, sen måste jag säga också att, att För mig var det eller Jag blandar dels med låtar Som har varit sommarhits under mm. den tiden Plus vissa grejer som Som har sommar I titeln och som förknippas ja, med, med, med sommaren några är ju, har inte det Men de Friknippas, eller i alla fall för mig mm. Och just det där att eh, Ja, det, det är inte kanske de bästa låtarna men, men att den här låten Spelas väldigt mycket den sommaren Etc, etc, etc mm. Jag förstår som väl. Eh, Vill du börja eller? Ja Alltså det här räknar jag Räknar ner då så att säga du börjar på femte Fem, Den är minst stor av de här Ja. Mm. Ettan är mest dåligt tycker jag. Mm. Absolut. Okej, okay, då börjar jag. Med. Peps, Persson och Boy. <laughs> Jassa! Ja, det är inte femte pass, dock. Ja, det är ju på gränsen åt båda håll. Men. Nej, jag vet inte. Oh Boy. Vilket vacker då. Den där jävla diftången <laughs> och sån klämtseck och sån otäckas konstigt. Ja. Men, men det kan ju bli också att det förknippas mycket med. Med Robert Gustafsson på, på Allsson på Skansen Det var det ju flera ja, gånger Nej, ja, det är inte så jättemycket På grund av det, för jag har inte sett Men den, den, den är signatur för en Serie på D-Play Okej okay. ja. Sommar men, men den är på är gränsen Den är glad och så här. Men just det här Ja, jag vet inte ja. stormligt och dryg afghanskan jag, jag tror att det var att det var ju Robert Gustafsson körde ett år så körde han i uka till, till peps. Ja, ju ja, det. Står. Så körde han i, vad heter det, Ovoi. Och året efter så kom han ju igen och då ur en låda. Mm. Och då var det först peps som dök upp och sen så dök han upp. Så det var två peps. <laughs> ja. Ja. Och sen fick de lä lägga ner det för han kunde inte köra med tre peps. <laughs> Men skulle... ja Lever peps. Peps, han lever tror jag. Ja. Jag tror han gör det. Min, jag, har, jag gjorde det på Spotify bara snabbt där mm. min lista här här kommer femte plats på bu-listan då mm. alltså den är minst sämst särskilt de den här 82 kommer här ja så ja den här är inte den här? ja det här är ju har öppnat landskapen Ja, men den, är, den, den har, blivit, det har blivit så mycket och det har blivit mm. till och med att ja, men den ska bli en nationalsång och den sjunk på skolavslutningar då. Äh, SD och anekterare. Mm. Det hade de på någon kampanj, mm. Ja. Ja, är det mer femma? Ja, mm. okej. Då är fyra. Rednecks, cut night Joe. <laughs> nu snackar vi 90 och så. I 3-94 en gång, mm. 95, ja. Ja, det var lite för mycket bara. <laughs> Okej. Okay. Jag kör min femma då. Eller min fyra. Ingenting som... Ja. Nick and the family. Hej Nick and the family. Och han var, ju, han var ju sen, vad heter det, med i... Eh... Borgen va? Ja, det här eh, morgon-tv. Morgon ja, för att Fredrik känner honom. Okej. Okay. Norberg, han malmö Hej Monica, 2004. Hej, hej. Okej. Ja, så pass långt ner nu. Ja, bra. Då har vi nummer tre. Marcolio, sommar och <laughs> sol. Sommar och sol Om man har ja. Kort tight Ja, det är gröt rim <laughs> är en, en, en, en Han är duktig på, på Sommarlåtar Vad har du haft mer då? En, i, i. Han, han hade ju, Mera mål var det en sommar ja, just det. ja, det var lite roligt Och sen var det ju ingen sommar utan reggae Det var liksom tredje ja, sommar det. Det. Mera mål, kom, det kom ju då var det Staffan Hällstrand som gjorde officiella låten tror jag. Ja, det var det nog. Vad heter den? Nej, Ex vet explodera. Fan. Ja, det är bra. Explodera. Men den blev ju aldrig riktigt hit. Utan mera mål tog över helt. Mm. Var det 2000? 2000. Ja, kan vara det. Jag såg Magnus som jag spelar <hör> spela med musik med. Han har lagt upp. Att jag hade det varit... VM90 och Sverige har lyckats bättre än Sveriges lag Costa Rica gått vidare. Då hade det här varit en hit. Och så var det ju, ju Galenskaperna som hade den låten. Ja. Eh, ciao ciao Det är kul Italia. Och på den, på den videon i alla fall då avslutar man att eh, Hussein står och ska göra v-tecknet fast han har ju vänt fel och för och han står ju <laughs> liksom och säger. Jag känner att jag måste ha ett glas vatten in. Vi tar på pappa. Du har vänt alltså, kunde det vara, vara runt 30 då? Säkert Säkert Har du tagit din trea? Eh, vänta, ska vi se Nej det har jag inte gjort Här kommer min trea förresten resten då Nej det var jag inte den, här kommer trean mm. Det är som någonting inte ett mörkt! Men alltså rösten och... Mm. Och det här var ju som öppna landskap, 82. Och är, så, ett, ja. Det var ju ett, ett bra... Ett, ett bra år. Bra låt. Förstår bra då? år som du, Elisa. Ja. Okej. Okay, Spellisen har jag kallar för sommarplågor urs. ska du hålla och på dem. Och... Dagens första tantering, eller... Lika... Nickelodeon Family nummer två. Hej, hej Monica. Ja, du kör den. Den gick in, ja, men det... mm. <hör> rankningen är sämre än du. Ja. Men det är ju att du hade kunnat ha haft den på. Det kan ju vara att någon har någon på urslistan och sa den på Ja, på, jo, men det, det var det var... jag. jag tänkte. Men... Att jag kanske med på det. Eh, det var inte tre, alltså. Ja. Då kommer min två här. Det var min två. Det var, det var din två. Här kommer min två. Det är det har Det här var hänt. Ja, no, no, no, no, no. Det här var 87. <skratt> jag eh, okay. 85? <skratt> <skratt> <skratt> jag förknippar med... Ja precis, Övig och fotboll som är stadt och Ja, oj, oj vad det måste ha spelat på stadt ja, och Skandi kanske Ja, då var det om man. gällde Det Då var ju Twice borta Twice. <laughs> Twice var historia Third Okej okay, uh, Etta på sämsta listan alltså Ja yeah. Och då slår vi till med Base Hunter, annan Oj När <laughs> <laughs> kom den? Ja Jag kan 2000... ju säga att, jag, jag kan säga att det kom 2006 Okej. Okay. Mm. Jag skriver upp här. Jag skriver upp. Ja, nu har du med på bästa Det Det har jag inte sagt. Jag, jag skriver upp på årtal. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det var din etta. Mm. Här kommer då min... <laughs> min sämsta. Ja. Usch. Ja, det här! Om, om! Jaa! <skratt> det är en dag, jaa! Det är Nu måste du till, till, till, till det skämmet. Det här var en Du kan tala om det kräver. Oh, oh, oh, ja, vad då, säger. Jag ja men det är dåligt, Men sen namnet också. Det måste ju vara så Stockholm-baserat. För bara, jag tänkte direkt på den här. Stockholmare som du, du berättade om. Du har träffat någon stockholmare på... Bans? Ja, och olika skysta pruttar. Smidiga pruttar. Smidiga pruttar, ja. Frökenhal. <går> Var det inte så till och med? Jo. Ja. Det ser och det här, det här, det här skulle kunna vara, vara de, men för att jag inte träffar dem. Bandet heter ju Pelle Almgren. Ja, just Och wow, liksom. <går> ja, just och han skulle väl ha en CV, jag tror wow. att wow. Pelle och Pelle gör en wow liksom. Nej, men var Pelle André? Eh, Vår, nej, nej, jag vet inte. Vad heter ni, Hives? Pelle... Armqvist. Armqvist, okej. Nej. Det var väl one in wonder, uh, ja, jag, jag tror, vänta, vi ska göra en liten paus. Mm. Jo, här... Eh. Pelle Almgren startade 1979 upp mot The Warheads. Mm -hmm. The Warheads sprack gick Almgren vidare till att grunda Easy Action. Jaha. Bandet sprang två singlar på Stranded. Var det med Tommy Nilsson? Eh, nej, eh, P.O. Therén. Ja, men var det inte som Tommy Nilsson som gungade? Easy Action. Förstår. Nej, kanske inte. Nej, han hade inte allting annat på Bandet. Ja, osäkert. Ja, men pelangen och wow liksom. Åh mm. fy. Ja, när ja, ska vi Det har inte vinyl. Mm. <laughs> ska vi köra topp 5 eller fem neråt och så ta kaffe? Eh, om vi om vi börjar på för jag hade ju 12 ut tänkte jag. Eller i... ja men jag har också 12 med du. Ja men vi om vi kör ska vi köra upp till till fem i topp. Ja. Mm. Du visar ju Någon bilder var, eh, var det Janne Hestrom näsan och Jöga Som var i mm. eh, Och så i bakgrunden Så spelades Clash mm. Inte så förvånande eh, Should I say or should I go mm. Det var en, en En kille på jobbet Som, som skickade Som skickade en Han skrev om Roger McQueen från Birds. Lyssna på det här så hör du... Det är ett plagiat, skriver han. Ja, det är mer inspiration. Men lyssna på den här låten, och alltså, så tänker du på Should I Stay, Should I Go. Det här är ju Roger McQueen från 76. Lyssna på soundet och sången. Ja. Och rösten är också mm. ja. och gitarna. Ja. Det är trenger. Där är det minst trenger det. Är det, det, är det, det, är det den fortsätter samma. Ja. Ingen. Ja. Rock and Roll Time med Rod McQueen från Cardi Bros Aldrig hört. Jag hade faktiskt inte hört den här innan Men ska jag börja på ska jag börja på 12 då? Gör det. så kör vi den här på plats med 12 och det här är ju är, ja den positiva lite plus pluslistan mm. men, men ja ja ja, det, det känns som både plus och minus här 12an då. Cadavera, cadavera. Men så den där stippen, eh, till milda milda Och det, oh, det här en... är ju År. Kan det vara Åtiotvå Åtiotvå Åtiotvå Då också var som är kort och öppna landskap ja. Det var ett bra sommarår Faktiskt ja. mm. Okej, okay, då tar jag nummer 12. Ted Gärnestad, sol, vind och vatten Det är bra Mm <laughs> det var i alla fall hela motorn jag kom på <laughs> Ja, ja. Och det kom längst ner. Så. Ja. Fast den är bättre än, bättre än Pepps. Som går på nummer platsen med ja. fem. På någon biten mm. Här kommer min elva då. Fajnando? Ja. Har du inte djur Nej, jag har inte många djur med Det var ju mer att... Jag, det här var ju typ de sjutton somal hittar jag jag kom snabbt på varan. Det är så det är inte så genomtänkt. Okay. Okay. nummer elva så har jag Oscar Lindros från och med du. När kom den? Ja. Måste så ganska nyligen. 2004. Ja. Har han hållit på så länge? Ja. Han har det snok innan Nej det kanske var nej, det kanske var mitt 2010 jag vet inte nåt Har han snuck Mr. Cool. Ja, den har jag ju listat som sommarhit. Fast den har jag aldrig. Och den kom ju samma år, alltså. Den kom, tror jag, hur ska jag säga. Den kom 2004, typ. Aha, okay. Ja, ja. okej. Okay. Kanske då, 2008. Då ja. kör vi till igen, då, då. Och det här är en, den som har nämnts tidigare idag. Jag känner <laughs> Intressant. Jo, men om jag säger som så, så. Jag måste få försvaret med ytterligare att, att eh, 17 låtar av 5 stycken kommer att <laughs> så, så att egentligen så skulle det skulle kunna vara det, Så kanske. Det, ja, ja men nej, jag vet nej. inte. Inte ens toppen kan jag stå för. <laughs> ja, det är bra. ja, jag ska inte stå för mycket. Okej, då är min nummer 10. Ado som peccanini, som sommaren. Den är ju underbar. Den, den har jag alltid velat köra. När man ska köra en sång på skolavslut slut med en som ja, Så jag alltid vill ha kört den Men det är ju det är Ingen som nappar Jo men det är någon textrad där Är eh... inte att de åker till Amsterdam Eller de Jag har väl någonting med hash ja har väl någonting sådär ah, okay. och, och plocka Eller röka svampen eller något konstigt svamp och det är det, inte rumsren för, nej det är inte rumsren för, för skolan men det, det, den är ju ja, jag kompa på den där, fantastiskt som. bra, få med. Mm. som sommar den, den kanske ska få avsluta ja, av. det, absolut men jag tänkte det är ju det är väl den största hit de hade tillsammans med eh, I fotboll ja just det, den ja. Men det, var ju, men det var ju... Det tror jag inte var Danielsson och Pekanini utan det var Danielsson och Fant. Christer Fant var med då. Okay. Men Van Gogh var ju en fantastiskt bra... Nu, har, vi har vi inte pratat om den här lågen? När de ändrade på texterna... Han, han, han var bra i Holland. Han ska sig... Nej, han, han var bra på... Och ska sig i Holland. Ja. Det skedde det också. Och vänder ett Videon i skitbra <laughs> ja. Jag såg på den flera gånger Det var förra påsken, kommer jag ihåg Efter det jag pratade om för att jag såg filmen Fangog Och då ja jag ja, så ena ledde till andra fan Jag har alltid gillat Fangog Och så kom det upp Fangog Du måste nästan se efter det Var det din tia? Alltså? Ja. Här kommer min nia då då. Och som sagt, bra, Ja. <skratt> Det här var en riktig fråga. <skratt> Jämt igen med den. Jo, men här. Det kommer Mm. The Ketchup Song Med Las Ketchup Oj, ja, just De gjorde inga för att jag hittade det <laughs> Det var tyst om dem efteråt Det fanns ingen mer att skriva om Ketchup Okej mm. okay. Jo den här körde vi, det var när jag jobbade på Vad ska vi se um, Ketchup Song 2002, det var när jag jobbade på Jalaberg i, i, I Nacka mm. Och då hade vi den på en skoluppstart Ute på skolgården med personalen Och, och då hade, vad heter Mats, som var musiklärare där, han har tagit ut den så han spelar keyboard och jag spelar gitarr uh -huh. Mats ifrån uh, synbandet Tredje mannen uh -huh. han var ju med i kriget 30-årig ja då går vi på min nummer nio Snowstorm, Sommarnatt mycket bra Det är bra jag tyckte det då, men jag tycker fortfarande Ja, här kommer min, vad sa vi? Åtta va? Mm Sommartider, hej hej Sommartider tänkte jag på mer Vänta, vi hade alltså Ja, och det här är också 82 82, ja Ja, single Vinyl Och platton mm. eh, Åtta Då har jag Mungo och Jerry in the summer time. Den hade jag i tankarna innan jag började göra den här listan, mm. i lite panik kan tyckas. Ja, tycker du det är dåligt. <tryck> den hör till lite grann, det är svenska gångna sommar i P3. Ja, P1. <tryck> uh, då kommer min, är 7 va? 11. Mm -hmm. 66. Lovel Sexy där är bra Och egentligen borde denna Den skulle ha, ha den hamnat mycket högre upp ja. mm. Okej, okay. min nummer Sju är En som, som jag har gjort en cover på Summertime Blues Eddie Cochran Åh, oh, god, god, god Ain't no cure Summertime You det work late. <laughs> Vad fint att du kom in med det. <laughs> men, men, men, men, jag hade ja, skitsvårt med det. Du, du, du, du. <laughs> Vart många omtagna är det. Det <laughs> stämmer på internet. Ja Det är bra låt. Jag tror att den har vi haft någon gång som vignett och avslutning på, på, på podden. Eh, min sexa är eh, den här då. Sen ser och, och den här, och, och den här, den här skulle ha naturligtvis ha kommit högre. Vilket låg är det här? Uh, det är 79. Uh. Ska vi ta en liten kaffe uh. innan? Nej, ja, just nu ska jag också säga din. Då har vi en som jag tror jag upptäcktes mycket senare. Den kom men jag alltid gillar. Ugla sommartid för den var inte den var inte med på var det en singel eller var ja det... den, var med, den var en singel kring 80 någonting ja, ja men... eller var den med på någon tidig platta och så gjorde han om den han gjorde om han gjorde om den som Martin kom just nu. Men sen sen så fanns det så kom det på en singel i den tidiga versionen ja för den tidigare så var mycket lugnare, det var egentligen bättre. Okej. Okay. på baksinan var det en som heter Yeah, Why Not? Som också var, var bra, bra mm. Yes, yes! yes. Ska vi ta avslutningen? Det de fem. Fem är topp. Fem är topp, ja. Och jag ser, jag tycker jag säger... En, två, tre, fyra, fem. Ja, fem i topp Det är fem sommarplågor som Ska jag börja? Ja, ja fortsätt Okej, då tar vi eh, från 1994 Tar vi den här ja. tänkte, Vad är en sommarplåg? Du är bra, men överexponerat det Jo Och det är mycket just, just med fotbollen ja. Och det det är bara en sån här hoppande melodin liksom. ja. det måste jag ha hans favorit Alla, kan inga andra låter här. Ström, Strömstedt, Eriksson, Glänmark ja. seg. <laughs> Okej, okay, nummer fem Då har jag eh... Boys of Summer Med Don Henley ja, Den har jag som ingen koll på Du har inte det? – Nej, den ska vi plocka är, upp där. – Det är ju en jättehit. Jag tror att det är... men undrar om det är Mike Campbell i Tom Petty på skriver den. Jättehit. Det är någon, någon koppling med den. – Don Henley var med bland annat. Var det Eagles eller? – Ja, Trummes Eagles. – Fan, jag Det här, här brukade vara 85. Det var när jag var i USA. Mm. Ja, det här är en polis som skickar kryptid på fasta. Faktum är att vi det här. Det här ser inte ut i Det enda man det med fängelse? Vad händer? Ska vi köpa brevdjur? Adiamova, varsågod. Jag har väl glömt mig att ta det om ja. Nej, jag är är nära. jag har nog inte hört det. Här. Ja. Otroligt. Eh, ja, och då kommer en låt från 67 på min fjärde plats. Mango Jerry. Nej. Mazolin. Jag <laughs> tror, ska vara att. Nej, eller alltså jag tror och så mm. <coughs> en jo, men Oj, vad den här spelaren sparade ja. på radio när man var ung. Vad <laughs> är, <laughs> är det gränset när går in och kanske fem man. Fyra kilo. Är det här? Nej, nej, kanske. Ja, nej, jag får. Innet här. Ja, Mats Olin Alldeles. Alldeles. Det är väl en Det är väl en En one at one vet du vad jag ska säga För versen Åh, är du det mm. mm. Det här körde vi med när jag var på Jäleberg, då Var det någon, någon lärare som spelar fiol eller också som har haft musik? Så då var det gitarr och så körde de fiol på. Så körde man ja. så med barnen varu? Fint. Det var min fyra ja. Och eh, min fyra kommer också från Sverige och från. Och då var 1979. Nu Factory Afterplug. Det är en sommar. Ja. Det är en jag fick så här tjejer alltid. men Det löser sig nog. Nu är det bara en sommar kvar. Ungefär 59 dagar. Sen ska vi göra som alla andra. Vi ska, vi ska in i cirkeln och vandra. Fan vad hopplöst det var man, man slutar nian och ska ja. börja gymnasiet. Åh oh, det var... Och för dig som, liksom, som hade gått till sju man ska bli åttan ja. ja, nu ska man in i cirkeln och andra På hänget där ja, Riktigt bra om, om man två år kvar på rökrutan och står hänga <laughs> Ja, vi kör en På tre, treplats, med pallplats Alltså, då kör vi en En, en Svensk låt från 81 Hette band, du kommer ihåg vad de det vara? Spansk klingande namn Karamba Var kan vara det? det, var Ted Gärdestad Ja men han var inblandad Så faktiskt när det var Jag såg på Ted är det var någon box Och mm. då var han med För det var Ted Gärdestad som blev inblandad och Med hjärnan bakom allting var väl Mikael Vitretov Och han makade makalös manikbo också Ja precis mm. uh... Vad? Vem var, vem var han egentligen? var producent eller? Om inte han producerade Abba till ja, ja. Okej, okay, nummer tre John Travolta, Olivia Newton-John Summer Nights Från filmen Greaves 75 Eller? Nej, jag gissar 77 kanske Jag gissar 78 ska Ska se det här Ja, 77 kan jag tänka 28. 78 mm. Mm, bra. Jag tänkte på Sätternets Fever kom det först Ja just det Och den kom väl 77 Ja just det Eller kanske 76 77. Mm. Mycket bra Ja men det är en bra låt Den ska du inte skämma för Nej jag skäms inte Som jag, jag har inte gjort med jag. det <laughs> På en del av de här ja. eh, Då kommer tvåan Och den här Den här har ju blivit liksom lite aktuell På, på Slutet För den här kom kan jag säga. Den här kom 92 Också svensk Är det bara en svensk på, på prisball faktiskt mm. 92 Nu <skratt> <skratt> <skratt> ska slagsläppa sin bil <skratt> Och det är sommaren i City med Angel ska, ja. vi berätta lite. Lite, ska vi berätta lite om varför den är aktuell igen? Ja. Vet, om, om du kommer, var vara med på podden Eller vad vi prata med? Nej. Ja, det kan, det kan ha varit med på podden Då Per var här ja. Vi snackade om att Någon ska vara i Stockholm Att det skulle skulle turista i Stockholm Och så här, skulle umgås i Stockholm Jo, men vi pratar om om Vad blir det till, vad blir det sommar? På, vad blir det och då, jag, jag tror att jag ska göra en, en sommar i Stockholm Och jag tänkte direkt på Summer of George Ja Och så natur, naturligtvis så, så dök ni upp den här spinneriet Om att, att det vart eh, Sommaren i Stockholm 2020 20. Kommer du ihåg det? Nej. Minns, du, minns du vad vi var? Nej Minns du var vi sa? Nej, uh, nej. Ja det, och, det, det, och, det kan oss alltså släppa och det var ju snack också med att mana, typ att eh, Pär hade en idé att nämen att vi skulle göra det som typ i Hamburg ja. eller att man var någon annanstans för att man var i Stockholm men typ gå tio Och sätter sig på <umerbies> Ja <tä> men <traumatic> då <på, på>, <Australia> yeah. Ja och sitta och dricka <counseling> sitta och dricka Det var ja precis Skånegatan eller rörs från Maria vad heter det? Maria, Bangata, Maria ja, ja Maria Bränsgård. Det? Ja, det är Katarina Banggata heter det. Där två Sommaren i Stockholm. 20 mm. ja. Ja, bra. Jag tänkte, jag tänkte just på det. Här. Om man skulle göra så när man, man är ute på resan. Att man går in och tar några öres. Man blir lite, mm. lite lurig. Och så går man på, på, på stan. Och så kan man träffa någon, <laughs> någon kompis Eller träffa någon, någon förälder till något barn. Som man har på skolan eller ja. Det är enklare i Hamburg. Ja, det är det absolut. Nummer två. Du sände död, Åh ja. Nej, men du har för ju. Det var min... ja. du en, <laughs> Nej, men... du en bra lista. Den kommer ihåg var det. Nu kanske hon ska se om jag har rätt på ett år, det. Är det 80? Det var en sommar i alla fall jag tyckte det var så otrolig. Jag. jag hörde på rakt rak du disk och kladdade. Mm. Och så spelade han den. Och kom och fick falla, tyckte du var bra. Ja, jag, jag, jag är nästan säker ha? på att det var 80. Ja. Och den sommaren, där kom ihåg det var så otroligt Jag tyckte det var fantastiskt bra Det är drivet på svenska Jag vet inte Det är ju fortfarande lika bra Ja, det var, vi, vi körde den i, i Rollboys också mm. Nej, men just att Då var, gick man runt 1980 gick man runt i, i, i Lilla Öjevik och då innan man ens hade bör, börjat spela musik Och så var det med ett Stockholmsband Bara att man var från Stockholm och var, var, Ja, och. ja, ja Röda, röda rummet, det satt en flicka. Ja. Ja, mycket bra. Ja, då kommer min första plats. Jag lyssnade på vägen hit och det, det var som att ja, det är inte är dåligt, men det finns ju bättre. <laughs> Nej, <laughs> men, men det är inte det är Ja, det är, det är helt klart. Är inte, det, jag, jag ska inte bortfördala mig. Då slipar jag alla i månaden. <laughs> ja, det var ju fint att att botten låg så långt bak. <laughs> då. Var. Och... Ja, var något med trä. Mm. Ingen vet var du köpte en trä. Ja. Vad heter ja. ja, just det. Det fanns Nä, det. en, en, en porkrugg där i Stockholm på 2012. Ja, det vet inte namnet på Raymond och Maria. Ja, just det. Och det är lite, lite roligt för, för äh, gitarristen, Per. Han hade ju barn på vår skola. Så när vi körde ett år var han med, för då var han dotter med. Mm. Och då var han med och körde vi mål med, med, med Pug. Och då var han med och spelade gitarr. År efter, då, då hade han inte, hade inte hans barn, men då fick jag till han, äh, fick han, han jag kompa och så körde han äh, gitarrslingan på äh, solenstrålarna Olly Jungsnöder. Ja, ja. Han gjorde en klocka mm. Ni, ja, Det Nej, nej, nej, Han är ju en studie musiken, nästan mer eller mindre. Det måste ju också vara One in One Wonder. Eller några känslor som var med där? Eller? Alltså, som har gjort något annat. Nej, naja, det tror jag inte. Jag tror Ingen inte. Ja, det var som sommar. Men... Vänta, ah, ja, vänta. Och, och det var ju då, alltså, 2004. Ja, ah. samma som hej, hej, hey Monica. Så det högt och lågt när det året. Ja. Nu är det ja. väldigt, väldigt spännande. Den har nämnts av dig längre ner i listan. Lavin Summer in City. Jag tyckte att jag såg att det ryckte till. <laughs> nej, nej, nej, nej. När jag spelade. Så runt <laughs> <Så>, ner. <laughs> ja. Nej, men den är, det är bra. Den är bra. Men, är... ja. Allt gillar den. Ja, det är bra låt. Jag, jag, jag tror att det var på Var det inte 82 eh, då, var, då hade de något program som Sommartopp, inte sommartopp Men typ som jag här Då körde de massa låtar mm. Abra Kadabra var med och Spelade mycket sommartider Och det var där de körde Summer in the, Summer in the City också. Äh, jag minns det. Men den, den det är väl en, en av de mest kända Utav de här ja. 60-talslåtena Det är ju John Sebastian som jag menar Det är väl det då Mm Och även med Vi körde solo på Woodstock Ja Men jag tänker det, det var ingen av oss som tog Summer of 69 Till exempel Nej Varken liksom... eller tycker jag Ja Ja, ja det är ingen favorit ne Ryan Adams mm. ja det var det det var det ja, det blev en ganska långt. på det här ja. Ja, jag, jag, jag tycker Okej, att det var förlåt, för långt så vi skulle slänga in som sommaren som sommare också. och jag tycker ja, vi, vi, vi måste gå och se på ja, vi måste gå och se på Ja en båda de videorna Ja det <laughs> Fan då <laughs> Ja Tack och Tack och med med som, som, som, sommaren Kan det bli Som som